Pandemieren lehen udako sasoina emaitza gazi gozoak utzi ditu. Endaian, udatiarrak herrian sakabanaturik dauden amar kanpinetan bildu dira. Hoialdendak eta karabanak izan dira nagusi. Adelaid Arraspe, endaileko euskalduna kanpineko langilea. Lehen astea, piskat motela izan da, haujak orain dik eskoletan baitziren, e, eskolak uste utuzta hilaren bosta baitu haukten, beraz, baina ondoko larun batetik goiti, ja kanpina bete-bete izan da. Eta hori leheno ezen hain beste betetzen, hain fite. E, Lehenagoko hilabeteak motela haguak izan ziren, apila maia tzaekaina, beste urteekin konparatuz, ba, pandemia augeko urteekin, baina... Baina, hor, e, ustaila izan da, ahi e, gaji, ahitzeko, benetan, e, bete, bete, betea dago. E, aurten ba, atzegitak pixkat gehiago dago, e, ba, ejesako baita mugitza eta pandemiaren lasaitasunari gelditzeari e, ba, gezda gelditua, baina lasaitu da edo bederen ez da jende jendekuziaren buruan orain. Baina, bestela ez, hemen, ba, bai, benetan da, e, camping tipikoa nun etortzen diren, jende asko, urte-zurte, egia da ere oso polita dela, jendea oso ongi hemen, giro oso lasaia dagoela, familien batez ere oso egokia da. Eta familia pila bat etortzen dira, egia ezan bai euskal egitik, Bai, baina gehienak Frantziako egialde guztietatik. Benetan batzu oso biletik pauetik edo hola eta beste batzu Parisetik liletik edo beste Frantziako egiguzzietatik. Eeta gero badaude daude ba, noski Hollandlanddez, piskat, Aleman piskat, ingles piskat, baina gehienak frantsesak dira eta gero bigarrenik e, Euskal egiko jenda etortzen da ere. Bai, ordenetarik dago. Badaude bezero batzu e, urtero etortzen direnak eta iaia dutzenak haien e, opojosoa kanpian egoten, hemengo pistinan, hemengo animazioetan parte hartzen eta ola, e, pasatzen zara edo zein ordutan ta daude hoian hoialetxe e, ondoan edo hor daude beti. Baina gero badira ja ba, E, euskal lege jira etorgia intzin eh e, dituzten e, ba, zer ikusi naizuten eta bai pasatzen dutela muga eta eta gauza asko ikusten dituztela eta batzuek eskatzen di gute jaujunden adibidez e, Eh ba, sakite, e, joatea eta esplikatzen diegu, ba, nola egin, nola joan eta gero ba bai alere badela bire piskat <laughs> ez dena de ba, badaude, badago denetarik eta baina benetan gure kampio urgenteablea benetan da familia, familiekin dauden pertsonak eta egia esan, ba adin txikiko umeekin e, beste toki batean kilometroak egitean ba, denek ez dutela egiten asko joango dira hondartzara gainera autoa ez dute hartu beharik hemen e, autobusak dituzte a kampale joateko beraz erosotasun batekin ere mugitzen al dira endai araino eta orduan hondaribira ino ere eta, eta ba Endaia, familiei zuzendutako turismoa eskaintzen du. Bizitari finkoak dira eta errepikatzen dutenak. Hala ere, bizitzaren garestitzeak eragina izan du, hotelak ez dira bete. Endaia turismo bulegoak jasotako datuen arabera, bizitarien kopurua emendatu da pandemia aurreko datuekin alderatuz. Oian haitxe berri, Endaileko turismo bulegoko langilea. Bai, ere orokorki uh, emendak eta baxen ditugu. Bai, uh, kampinetan bereziki um, beharba etxe bizitzak merkeago direlako eta girua ere kanpinak igirilikoak bat dituzte aktivitateak hanbertan eta familientzat haurekin beharba interesa hori sekatzen dute, mm. baina anguk ere uh, atzeman dugu hoteletan ere emendaketa bat hori uh, bortsaz joan dain urtearekin komparatzen dugu larik uh, ba, uh, jendeak eturri dira atera dira eta animazioak Izan ditugu aurten eta horiek ere jendeak erakari dituzte. Turisten jatorriari dagokionez, ez da aldaketa nabarmenik eman frantses estatutik etorritakoa dirageienak eta hauen ondotik herri alde Katalanak, madril eta Hego Euskal Herrikoak.